Міла Іванцова Живі книги, Роман Видавництво Клуб сімейного дозвілля Місто Харків 2013 рік читає Таїсія Дружинович Вальс травневої грози. Чи ви коли-небудь читали іншу людину, як книжку, вслухаючись у тембр голову, голосу. І відзначаючи родзинки мовлення, ловлячи сленгові чи словниково-літературні словечка, вдивляючись у рухи і вивчаючи жести, намагаючись зрозуміти, що за ними ховається, що там, на іншому боці видимого, у глибині душі. Чи ви колись слухали іншого, як себе самого? чи в історіях сторонніх людей ловили за хвостики золотих рибок своїх мрій і акул переживань. Якщо з вами такого досі не траплялося, ласкаво просимо до світу живих книг, відкритого Мілою Іванцовою. Утім, це не фентезі. Усе цілком реалістично, хоч і не без містики. Міла Іванцова в новому романі залишається вірною собі, своїм героєм і, звісно, читачам. Вона спостерігає за типовими героями в нетиповій ситуації. В одній із київських книгарень «Кав'ярень» започаткована незвичайну акцію «Живі книги». Суть її полягає в тому, що відвідувачам пропонують розповісти будь-яку свою історію, запишавшись книгою або послухати чиюсь розповідь, ставши читачем. Незрячий військовий у відставці – Загадкова письменниця та юна адміністраторка салону краси мали свої причини назвати читачами. Вони шукали, хто розради, хто творчого імпульсу, хто життєвої науки, а знайшли, як завжди це буває, читач знаходить у книжці значно більше, ніж шукає або очікує. Непомітно для себе ми почали жити у світі, де все давно відкрито до нас, і успіх залежить переважно від здатності ширше відкривати рота і ретельніше пережовувати те, що туди кладуть. У живих книгах Міла Іванцова показує зовсім інший спосіб існування, без готових рецептів. Не випадково у її героїв нема телевізора. Щире, нетелевізійне спілкування з живою людиною, читання її всіма органами чуття, несумісне з поглинанням їжі, пропущеної через м'ясорубки мислення журналістів, режисерів, операторів і продюсерів. Герої Міли Іванцової і телефоном користуються мало. Натомість багато розмовляють один з одним. Потреба говорити і слухати, чути і бути почутим, властива усім людям без винятку, а самотнім, внутрішньо зруйнованим, тим, які заплутались в життєвих стежках і погутів. Цікавих історій у світі набагато більше – ніж уже написаних книжок. І з цим, як і з порами року, не посперечаєшся. Як і весна за зимою, за крахом і розчаруванням, умити дощами душу приходять натхнення і спокій. А щоб вистояти, щоб дочекатися весни і знову, як у безжурному дитинстві, закружляти у вальсі травневої грози, можна скористатись перевіреним способом – читати. Написані кимось книжки, свою душу або ближнього, якому так само потрібний читач, як вам слухач. Якщо це те, що вам треба, ласкаво просимо до світу живих книг, міли Іванцової. Ольга Хвостова Книги мають власну долю. Розділ перший Можливо, якби того травневого дня хмари над Києвом не боролися із сонцем, а грім, обіцяючи зливу, не гримів то над одним районом міста, то над іншим. Елегантна пані середнього віку так і не звернула б до тієї кав'ярні на Подолі. Але в природі щось коїлось жінці стискало скроні, віддаючи болем то в дім, то в потилицю, і врятувати її могла лише порція міцної кави або й не одна. Отже, особа, вбрана в довгу білу спідницю, та яскраву бартистову блузу, підперезану тонким ремінцем, у темних окулярах із невеличкою сумочкою на руці, озирнулась навколо і потерла скроні обома руками. Огрядна домогосподарка, яка саме тягла з житнього ринку набиті продуктами торби, подивом повітала на незнайомці біль мережені рукавички і виразно хмикнула. Але жінка не звернула на те уваги – Її радар був налаштований на каву, і за хвилину вона вже відчинила двері, над якими була вивіска кав'ярня-кнегарня. Внутрішній простір приміщення виявився більшим, ніж можна було уявити зовні.